Waalaikumsalam, wa walhamdulillah, wa-barakatuh. Terima kasih, tuan Faisal. Semoga semua ikhwan akhwat, insyaAllah sehat dan afiat di dunia dan akhirat, insyaAllah. Uh, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Ghashiyah dan kita sampai ayat 16 surat itu. Tetapi sebelumnya kita uh, mulai membahasan kita tentang surat Al-Ghashiyah dan ayat-ayat uh, selanjutnya. Saya betapa baik membaca suatu riwayat tentang Sayyidah Fatimah Zahra Salamullah alaiha. Karena hari-hari ini adalah Fatimah pertama dan beberapa hari apa yang depan akan selesai Fatimah Pertama dan ee, kalau kita mau melihat Sayyidah Fatimah Tuz Zahra dan seluruh Ahlul Bait sebagai Uswatu Mahasana kita harus memperhatikan riwayat-riwayat mereka dan kehidupan-kehidupan mereka, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka apa eh, sikap sama orang-orang lain, sama tetangganya sama istri atau suaminya bagaimana. Itulah harus masuk di kehidupan kita sebagai uswatun hasanah. Karna kita yakin uswatun hasanah bukan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bukan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uswatun hasanah itulah firman Allah subhanahu wa taala subhanahu menurut kita menurut ahli al bait menurut kita sebagai apa pengikutnya eh, ahli bait semua ahli al bait كلكم نور واحد Semuanya dari satu sumber. Dan itulah cahaya Ahlul bait Cahaya Ahlul bait satu saja. Bukan dua, bukan tiga. Berarti cahaya Amiral Mu'minin tidak berbeza dengan cahaya Rasulullah. Dan kedua-duanya dari satu sumber. Karena itu kalau kita mau memperhatikan apa Kehidupan ahlul baik, betapa baik kita membaca riwayat-riwayat mereka. Kata-kata mereka, sabta-sabta mereka. Salah satu riwayat yang saya apa, sudah menulis untuk majlis ini, suatu riwayat yang sumbernya adalah Biharul Anwar, Jilid 83, halaman 85. Kita membaca suatu doa dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha itulah dua makna yang luar biasa beliau bersabda Allahumma la taj'al musibati fi dini tuanku jangan menjadikan musibatku di agamaku berarti agama kita harus apa berada harus berjalan kalau seorang ada kesulitan di agamanya itulah musibah ya Allah jangan menjadikan musibatkuku di agamaku wala aj'al ad-dunya akbar himmati ya Allah Jangan menjadikan dunia. Apa. Sebagai. Uh, usaha yang. Paling besar. Untuk aku. Kita senantiasa. beraktivitas, Senantiasa. Berkegiatan khusus. Senantiasa berusaha di dunia. Kalau. Semua pikiran kita. Atau paling besar pikiran kita dan paling besar eh, amal kita yang kita mahu belajar, mahu apa eh, berusaha untuk tujuan itu, untuk masalah itu, dunia itulah masalah yang buruk. Menurut Cik Fatimah Tuz Zahra, beliau berdoa Ya Allah, jangan menjadikan dunia ini sebagai usaha yang besar untuk aku. Ah, ada satu pertanyaan, apakah dunia ini baik atau buruk? Allah Subhanahu wa Taala Menciptakan dunia, tetapi dunia ini harus apa, e, berada di kedudukannya yang rendah. Berarti sebagai alat, sebagai wasilah yang menyampaikan kita dari dunia ke menuju akhirat. Itulah hasilnya dunia. Kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang apa cerita Nabi Musa sama Qarun. Wala tansan nasibaka menad dunia. Kita harus tidak meninggalkan dunia. Tidak. Dunia harus berada di antara kita. Harus berada di... apa kehidupan kita. Tetapi dunia itu kalau jadi tujuan kita, target kita, masa depan kita, itulah masalah. It itulah yang buruk. Masalah kita harus akhirat. Harus ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wasilahnya wang dunia. Wasilahnya adalah dunia. Wasilahnya senantiasa ada di sekitar kita. Itulah namanya dunia. Dunia itu sebagai wasilah. Sebagai alat. Alat sahaja. Bukan tujuan. Walat haja'alit dunia akbar himmati dan selepasnya beliau bersabda wa aslihi fi dini atau wa aslihi li dini unta aku ya Allah betulkanlah atau benarkanlah agamaku Kalau kita lihat agama kita keyakinan kita banyak kekurangan di Fikiran kita, agama kita, mazhab kita. Banyak. Kita harus berdoa. Kita harus meminta Allah subhanahu wa ta'ala untuk melengkapi, menyempurnakan agama kita, mazhab kita. Kalau begitu, kita melihat hasilnya doa itu di kehidupan diri kita, di keluarga kita. Di pikiran-pikiran kita. Di semua usaha kita. Pada waktu yang. Sayyidah Fatimah Tuz Zahra mau kawin, Mau nikah. Sama siapa? Sama seorang yang agamannya lebih lengkap. Dibandingkan dengan orang-orang Arab. Banyak orang yang kaya. mau Nikah sama Fatimah Tuz Zahra Tetapi tidak Diterima Fatimah Tuz Zahra Sayyidah Fatimah Tuz Zahra Memperhatikan siapa yang azamannya Keyakinannya Lengkap Sempurna Penuh iman Siapa? Kecuali amirul mu'mini pada waktu yang mau mendidikkan apa anak-anak Hasan, Husain bagaimana beliau memperhatikan agama mereka, mazhab mereka. Salat mereka penting untuk sada Fatimah Az-Zahra. Khidmat kepada istri, kepada suami, di keluarga, kepada suami, kepada Amirul Mu'minin. Pada waktu yang Amirul Mukminin Memperhatikan di rumah tidak ada makanan. mengatakan kepada Sayyidah Fatimah az "Tidak ada makanan di rumah. Kenapa engkau tidak meminta aku?" Beliau menjawab, "Aku lah sahyi. Aku merasa malu meminta sesuatu yang satu sesuatu yang engkau tidak bisa." Tidak dapat membawanya dalam rumah. Itulah akhlaknya sesuai agama. Sesuai Islam. Tentang kerja. Kita harus berpikir tentang agama. Kalau saya masuk di kerja itu. Mungkin agama aku apa akan terhancur. Akan hilang. Mungkin mereka mengganggu keyakinan keyakinan aku. Masalah itu harus apa dijadikan sebagai masalah yang besar, masalah yang penting di kerja kita, di perkawinan kita, di keluarga-keluarga kita, di kehidupan-kehidupan kita. Hari-hari ini, hari-hari Fatimiyah pertama saya menulangi doa itu semoga doa itu insyaallah masuk di kehidupan kita pikiran kita insyaallah itulah doa kita akan terjadi insyaallah Allahumma la taj'al musibati fi dini ya Allah jangan menjadikan musibatku di agamaku wala taj'a'li dunya ekberahimnati jangan menjadikan dunia sebagai usaha aku yang besar wa aslih li dini dan betulkanlah benarkanlah untuk aku agamaku itulah tiga kalimat yang sumber adalah biharul anwar. Semoga kita senantiasa sama keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, kerabat-kerabat kita, insyaAllah berada senantiasa di jalan ahlul baik. InsyaAllah. Bihakki Fatimah Tuz Zahra. Assalamu'alaikum warahmatullahi Sallu ala nabiya wa alih. Allahumma sallu ala muhammad wa alih muhammad wa ajil wa Minggu yang lalu kita sudah menjelaskan ayat-ayat pertama surat Al-Ghoshya sampai ayat 16. Dan sekarang kita mau masuk ayat apa selanjutnya tetapi sebelumnya kita mengadiyakan pahala majlis kita kepada Imam Muhammad Baqir alaihi salat wassalam Imam kelima kita sama Fatimah Az-Zahra sayyidatun nisa'il alamin berarti dua ma sum tuju ankita apa pahala majlis ini untuk hadiah Al-Quraniyah, majlis kita yang insyaAllah sampaikan mereka berdua. Dan sebelumnya kita membaca doa untuk sahabat Imam Zaman, Al-Jalallah, Ta'ala, Farajah Al-Syarif bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammadin wa alimuhammadin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا dan berhormat ke dalam kemahiran berahmatika ya arhamarrahimin Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad wa Tentang Sebahagian ayat saya mau memperhatikan beberapa pelajaran yang kita bisa mengeluarkan dari ayat-ayat pertama surat Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat pertama ayat ketiga Berfirman 'Amilatun Nasabah Sebagian orang pada zaman itu pada hari kiamat mereka wajah mereka muka mereka uh, tunduk terhina atau Wajah mereka takut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selepas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Amilatun nasib Mereka lahirnya bekerja. Tetapi. Kerja mereka dan usaha mereka tidak bermanfaat. Tidak berhasil. Untuk akhirat mereka. Walaupun lahirnya mungkin. Mempunyai hasil di dunia sahaja. Bukan akhirat. Tetapi kita mengatakan itulah tidak bermanfaat sama sekali. Karena manfaat itu manfaat yang berkenai dengan apa? akhirat saja. Karena itu salah satu pelajaran yang penting di ayat itu adalah. Semua usaha kita, semua usaha kita harus bermanfaat untuk masa depan, untuk akhirat, untuk rida Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pertama. Kalau kita mau berusaha di dunia, hasilnya apa? Ketenangan hati. Ketenangan hati. Bukan ketenangan hati tubuh. Bukan ketenangan hati yang apa sesuai rida Allah Subhanahu wa taala Sebahagian orang kadang-kadang tidak penting untuk mereka umur mereka yang lewat Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini amilatul nasab umur kita tahuntahun -tahun yang apa berada di umur kita Semua Hari-hari-hari yang Berada di umur kita Semua saat yang berada di umur kita Semuanya Seluruhnya harus penting Untuk kita Siapapun yang Tidak memperhatikan Saat-saat umurnya Itulah Maksiat di sisi Allah Subhanahu Wataala. Karena itu semua usaha kita, kita harus memperhatikan usaha itu apakah Allah Subhanahu Wataala memberi daya usaha itu atau tidak. Kalau kita tanpa kerja, lahirnya tanpa kerja, tetapi kita harus Menjadikannya sebagai ibadah. Bagaimana kita bersalawat, kita zikir, walaupun zikir lisan. Itulah jadi ibadah. Banyak orang di dunia senang-senang. Banyak orang di dunia senantiasa apa dihayal tentang sebahagian hara apa pikiran salah. Di dunia, banyak hayalan untuk mereka. Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat mau memberi balasan kepada mereka. Balasan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai semua pikiran mereka, usaha mereka dan kerja mereka di dunia. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tusqa min aynin aniyah, Laisalahum ta'amun illa min tari. Ayat ke-5, ayat ke-6, Bagaimana minuman mereka? Bagaimana makanan mereka? Makanan dunia bagaimana? Minuman dunia bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala menyesuaikan makanan akhirat, Minuman akhirat sesuai dunia. Kalau mereka tidak memperhatikan, memperhatikan makanan dunia. Makanan badan atau makanan jiwa. Kedua-duanya makanan. Minuman badan dan minuman ruh di dunia. Itulah minuman. Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan. Balasannya bagaimana? Makanan, minuman, hari akhirat sesuai pikiran mereka. Minuman, makanan mereka. Tetapi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala makanan maknawi, minuman maknawi mereka. Makanan maknawi itu maksudnya apa? Banyak pengetahuan yang tidak bermanfaat untuk manusia di dunia. Banyak pengetahuan yang lahirnya ilmu tapi batinnya anti ilmu melawan ilmu, melawan Islam. Banyak tulisan yang mungkin kita membacanya di dunia, tetapi tidak bermanfaat untuk ruh kita. Mungkin sebahagian tulisan-tulisan dunia, sebahagian buku-buku dunia, sebahagian ceramah yang kita mendengar di dunia, itulah menyiasatkan kita. Itulah makanan makna Nabi. Kita harus memperhatikan makanan minuman itu. Tusqo min aynin aniyah. lahum ta'amun illa min parinu. Ayat-ayat itu, kalau kita memperhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala memberi min minuman apa yang panas. Kepada orang-orang durhaka. Makanan. Apa? Neraka jahannam adalah namanya bari itu. Yang mempunyai sifat khusus. La wa la Kalau kita memperhatikan ayat-ayat itu. Sesuai jisim. Sesuai badan. Sesuai tubuh manusia. Karena itu. Ayat-ayat ini suatu dalil untuk kita yang maat dan hari akhirat kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama tubuh. Bukan jiwa saja. Bukan. Sebagian ikhwan ahlus sunnah wal jamaah mengatakan. Apa? Hayat di hari akhirat rohani saja. Bukan jismani. Ayat-ayat ini menisyaratkan tentang hayat jasmani juga. Berarti, sama ruh tubuh kita sekali lagi diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi azab kepada manusia. Bagaimana caranya? Cara itu kepada jisim kita. Jisim manusia, badan manusia. Salah satu dalilnya adalah tusukah mina air panas, makanan yang buruk, makanan itu tentang jiwa atau jisim-jisim. Itulah apa tanda masalah itu. Dan banyak pelajaran tentang ayat-ayat itu. Satu yang terakhir cukup insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Fi jannatin aliyah tentang Orang-orang surga Orang-orang yang beriman Wujuhun yawma'idhin na'imah Mereka lang, yang penuh ne'mat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fi jannatin aliyah. Mereka dalam apa uh, surga. Dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak mendengar dalam surga, dalam kebun itu. Kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Kata laghiyah itu asalnya adalah lagwu. Lagwu itu sia-sia. Tidak bermanfaat. Berarti tidak eh, apa, sesuai rida Allah subhanahu wa ta'ala hasilnya. Itulah katanya lagbu. Dan lagbu itu mungkin di sikap kita, di amal kita, mungkin di perkataan kita, mungkin di pikiran kita. Semuanya adalah lagbu. Dan lagbu itu adalah maksiat. Adalah maksiat. Pelajaran itu. Barang siapa yang menjauhkan lagwu. Semua kerja yang sia-sia. Semua kerja yang tidak bermanfaat. Dari kehidupan dirinya di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala. Memasukkan hambanya dalam surga. Yang sama sekali dalam surga. tidak. Ada lagu itu juga. Berarti, Barang siapa yang menjadikan dunianya seperti surga, Hasilnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahalianya juga surga. Lagu itu tidak ada di dunia, dan akhirat untuk orang-orang yang beriman. Cukup. Walaupun ada sebahagian hal yang lain, tapi kita mahu lanjut. Ayat 17. Afalay yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat. Saya membaca yang ayat 17 sampai ayat terakhir. <tut> ayat dua puluh enam. Insha'Allah kalau sampai kita mau insha'Allah menbaca ayat-ayat itu dan terjemahan terjemahan itu sampai akhir surat Al-Ghoshya. Kalau belum selesai, insha'Allah nanti minggu depan kita insha'Allah akan melengkapi surat Al-Ghoshya. <coughs> Jangan terlupa niat kita kepada Imam Muhammad Baqir sama Fatimah Fatinatus Zahra Sayyidatun Nisa'il Al Alamin. A'udzu <clears> billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat? وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لس عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman man afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khulqat Maka afakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at dan langit bagaimana ia ya, ditinggikan wa ila al-jibali kayfa nusibat dan gunung-gunung bagaimana ia ditakakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Selanjutnya so, Allah Subhanahu wa Taala berfirman "Fazakir, inna ma anta muzakir", maka berilah peringatan kepada mereka, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Di ayat 17 sampai 20, kita mendapatkan apa beberapa kesan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian contoh kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Salah satunya unta, satu hewan yang luar biasa kehidupannya. Dan penciptanya unta itu lu, luar biasa dibandingkan dengan hewan-hewan lain. Seperti kuda. Atau seperti sapi lembu. Atau kambing. Unta itu berbeza. Dan banyak manfaat di kehidupannya khusus. Terutama untuk orang-orang yang hidup dalam sahara. Mereka mahu safar dari sini ke sana. Untuk itu sangat-sangat bermanfaat untuk mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala apa berfirman tentang masalah langit. Bagaimana yang tinggi. Luar biasa. Di sebahagian ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan semua apa bintang sebagai penghiasan dunia, langit dunia. Banyak bintang di atas kita, di langit. Semuanya langit dunia, langit pertama saja. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata jibal, gunung-gunung. Apakah manusia tidak melihat gunung-gunung? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kata ar-rub. bumi. Tentang bumi. Kita harus memperhatikan bumi. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala, persoalan yang penting. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih unta? Memilih apa di antara semua makhluk. Semua apa-apa yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah terpilih langit, sudah terpilih gunung, sudah terpilih apa, bumi. Kenapa? Ada dua jawaban. Jawaban pertama, itulah contoh. Contoh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala harus memberi contoh kepada kita. Contohnya adalah unta. Contohnya adalah langit, bumi, gunung. Di antara semua makhluk. Berarti semua makhluk hasilnya ma'rifatullah. Kita harus menambah makrifat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya begitu. Contohnya bagaimana? Contohnya di surat ini adalah unta. Di surat ini adalah apa? Masalah lain. Bumi. Gunung. Di sebahagian surat kita mendapatkan apa? matahari. Bulan. Malam. siang, Banyak. Semua dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu jawaban kita. Jawaban ketua sesuai sesuai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat surat Al-Ghashiyah kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tinggal di Mekah. Karena itu surat Al ghashiyah itu surat yang sudah turun apa tahun-tahun pertama tahun-tahun pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah sebagai nabi sebagai Rasul semua orang musyrik semua orang jahiliyah mereka pada waktu yang mereka safar di sahara padang pasir. Mereka dengan apa? Dengan hewan apa mereka safar? Khususnya di jaziratul Arab, pulau Arab. Hewan penting untuk mereka adalah unta. Banyak manfaat dalam unta untuk mereka. Berarti kalau mereka mempunyai apa kuda kuda tidak bermanfaat dalam sahara hewan yang paling penting untuk mereka yang menyampaikan mereka dari sini ke sana tempat jauh mungkin beberapa bulan mereka dalam sahabat unta, unta adalah unta banyak barang-barang yang dibawa unta berarti Unta itu senantiasa ada kelihatan mereka. karena itu Allah subhanahu wa ta'ala. Memberi contoh. Unta, unta untuk mereka. Yang kedua. Kalau mereka mau sasa. Mereka memperhatikan langit. Untuk apa? Untuk mendapatkan jalan yang lurus. Jalan yang sah. Tujuannya harus sah. Mereka lihat pintang itu di, di mana? Oh, jalan itu dari sini. Mereka memperhatikan langit. Mereka sangat biasa memperhatikan apa gunung itu di mana? Di oh, di uh, apa pihak kanan atau pihak kiri? Jalannya bagaimana? Karena itu mereka memperhatikan semua apa-apa yang penting untuk mereka, dikelihatan mereka Allah subhanahu wa ta'ala mau memperingati mereka wahai manusia engkau harus memperhatikan bukan melihat saja memperhatikan semua apa-apa yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dan berguna untuk perjalanan engkau Itulah hasilnya ayat-ayat tersebut. Hasilnya begini. Kata yang zuru nazara, nazara lahirnya apa? Kita melihat. Di bahasa Arab, kalau seorang nazara, nazara maksudnya melihat. Tapi nazara itu berbeda dengan melihat yang biasa. Nazara itu harus apa? mempunyai perhatian. Harus dalam, harus pikiran yang dalam berada di apa nawara itu, di apa kilihapan itu. Berarti di sebahagian ayat Allah Subhanahu wa Taala Berfirman. tolong diperhatikan di <coughs> ayat yang lain. Misalnya, saya bercontoh. Di surat At-Tariq, Falyanzuri l-insan Mimma khulir. Manusia harus Melihat. Melihat maksudnya apa? Maksudnya harus memperhatikan. Harus Berpikir. Pikiran yang apa Dalam. Bukan Pikiran yang apa Biasa. Bukan. فَلْيَنْظُرِ الإنسان إلى طعامه. قتل... فلينظر. دي سني جو قعدة. فلينظر الإنسان. اتلاه في سورة ال. أبا أباس. فل... من كان ما كانانيا. ما كانانيا داري أبا هَرُسْ فلي. مانوسيا. يجب أن ينتبه إلى ما يأكله. ما يأكله مقصوده. Makanannya dari apa yang diciptakan Allah subhanahu Mungkin dari gandum. Gandum bagaimana Allah subhanahu Berarti itulah pikiran. Pikiran yang hasilnya ma'rifat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kata nazara itu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hal-hal tersebut ayat-ayat tersebut asala yan zurun. Apakah mereka tidak melihat dan tidak memperhatikan unta atau langit, atau gunung, atau bumi. Itulah masalah pertama. Masalah kedua. <coughs> Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat ini, empat ayat. Empat ayat. Afalah yang sampai ayat dua puluh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mau menulangi masalah unta, kepada manusia pada zaman itu, masalah langit, masalah bumi, masalah gunung? Kenapa? Karena itulah masalah biasa di kehidupan seorang muslim pada zaman itu, seorang jahiliyah itu. Kenapa? Karena dalilnya begini Karena Allah Subhanahu wa Taala mempunyai tujuan khusus. Tujuan itu adalah tujuan Rububiyah itu. Berarti seorang musyrik, seorang musyrik juga yakin siapa yang menciptakan manusia? Orang musyrik itu menjawab kepada kita, Allah Subhanahu wa Taala menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan alam dunia. Tetapi robohiat itu harus terpisah di pikiran seorang musyrik. Karena itu orang itu namanya musyrik. Mus syirik itu maksudnya memisahkan satu sifat sifat fiil dari Allah Subhanahu Wa Taala, sifat fiil, sifat kerja Allah Subhanahu Wa Taala dari wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah namanya musyrik. Nama-nama namanya musyik bukan maksudnya orang itu tidak percaya kepada Allah bukan, mereka percaya kepada Allah, tapi sebagai apa, mencipta saja, Allah subhanahu wa ta'ala maha menciptakan semua makhluk itulah cukup untuk wujudnya Allah subhanahu tetapi, di ayat-ayat ini dan ayat-ayat banyak ayat di -ayat banya Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan masalah ini bahawa rububiyah itu juga ada lah. Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta, unta apa? Unta itu bukan manusia. Itulah namanya apa? Namanya rububiyah. Itulah Rabb. Itulah namanya Rabb. Bukan berhala namanya Rabb, bukan. Rab itu, siapa yang layak untuk jadi rat manusia? Siapapun yang menciptakan unta kemudian apa memasukkan banyak sifat, banyak keutamaan dalam unta itu. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk kehidupan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, dan memasukkan dalam langit itu banyak keutamaan untuk kehidupan manusia maksudnya begini Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk untuk kehidupan manusia itulah hasilnya karena itu di ayat 29 surat al-Baqarah kita membaca saya membaca ini ayat. Itu. Hualadzi khalaqa Dialah Allah. Yang menjadikan. Menciptakan. Bagi kalian. Khalaqa lakum. Ma fil ardi jamiah. Semua apa-apa yang. Ada di. Atas bumi. Sebagai. So, Alat untuk manusia sebagai bantuan untuk manusia kehidupan kehidupan manusia. Itulah namanya apa? Di bahasa Arab namanya rububiyah itu. Berarti tidak boleh kita apa memisahkan rububiyah itu dari wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khalif. Dan waktu kita selesai hampir selesai uh, dan Cukup untuk ayat-ayat uh, ini. Fadhakir innama anta mudhakir. InsyaAllah di minggu depan kita insyaAllah akan masuk di ayat 21. Sampai akhirnya surat Al-Ghasyah. InsyaAllah. Kalau ada persoalan, pertanyaan, kita siap insyaAllah membahas dan terima kasih bahagian persoalan ikhwan atau akhawad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak diucapkan kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Syekh Ali Rabbanani Alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz pada malam ini di bahagian pertama kata-kata beliau dia ada menyentuh perkenaan dengan Banda Zahra dan di bahagian kedua ucapan beliau beliau telah menyentuh berkenaan dengan makanan rohani dan ruhubiyah. Semoga apa yang kita perolehi pada malam ini menjadi makanan rohani kepada diri kita insya-Allah. Jadi, teman-teman yang mempunyai soalan boleh ajukan kepada al-Fadil Ustaz melalui ruang mesej ataupun boleh ajukan terus soalan kepada al-Fadil Ustaz. Terima kasih. Ada satu soalan daripada uh, Tuan Zainal Ali Uh, salam Ustaz, kenapa Allah suruh lihat unta? Soalan pertama Al-Fadil Al Ustaz, Al soalan pertama daripada teman-teman. Beliau bertanyakan berkenaan dengan kenapa Allah suruh lihat unta? Al-Fadil Ustaz, syukurkan. Uh, uh, Kerana Tuan, Tuan Faizal, ya, ya, ya, ya, ya. itulah persoalan yang belum jelas untuk saya. Eh, ah, bila -bila. Kenapa, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Memberi contoh Di surat Al-Ghoshyat tentang Unta kita sudah menjelaskan Masalah itu Dan eh, penjelasan itu sudah selesai Dan ah. kita, Jawaban kita Begini bahawa Karena zaman itu Zaman yang mereka Senantiasa menggunakan Unta di perjalanan-perjalanan di -perjalan dunia. Dari sini ke sana. Dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Yashri. Toif. Kalau mereka safar, mereka senantiasa menggunakan unta. Berarti, unta itu senantiasa ada di kehidupan mereka. Khususnya, kalau mereka Mau mengkorbankan satu korban. Korban mereka adalah unta, Bukan kambing. Bukan domba, Bukan lembu. Tidak ada lembu di sana. Di Jaziratul Arab. Senantiasa unta ada di kehidupan mereka. Dan. Itulah jawaban pertama. Jawaban kedua. Yang kita sudah. apa Membahas tentang jawaban eh, kedua. Ka, unta itu sebagai contoh Allah Subhanahu wa taala di surah ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala mau memberi contoh e, di antara semua hewan. Salah satunya adalah unta. Berarti itulah satu hewan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan hasilnya apa? Hasilnya makrifatullah. Makrifat yang kita harus memasukkan di kehidupan diri kita. Itulah eh, apa tentang apa masalah unta di surat al-ghosia dan eh, jawabannya begini eh, selesai. Terima kasih banyak ustaz. Jadi insyaallah yeah. semoga yeah. Uh, jaw jawapan yang diberikan oleh al-fadil ustaz dapat memperjelaskan uh, soalan yang diberi oleh tuan Zainal. Uh, Afwan, ya. minta maaf Ustaz. Ada satu uh, soalan lagi Ustaz. Uh, Terus? Boleh Ustaz? Uh, syukur, boleh Ustaz. Boleh, boleh, boleh. Uh, Satu soalan lagi. Uh, dia beritahu, mohon penjelasan. Adakah bumi ini datar ataupun bulat seperti bola? Uh, walaupun ada ayat, se sebahagian ayat Al-Quran apa menjelaskan masalah bumi untuk kita. So, uh, seperti ayat-ayat uh, apa? Yang ada di halaman pertama surah al Ra'di, Allah Subhanahu wa Taala apa menciptakan? Uh, Jawapan yang apa uh, sedikit ya, dan apa uh, uh, banyak sekali di riwayat riwayat kita dan ayat ayat kita ada sebahagian tanda untuk masalah apa uh, bagaimana? Itu dan bumi itu bagaimana disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah seperti eh, lahirnya, seperti apa itu, seperti bola atau it, itu adalah masalah yang eh, Allah Subhanahu Wa Taala di sebahagian ayat. Apa sudah menjelaskan manusia. Sudah menjelaskan untuk manusia Tetapi pada zaman itu Tidak diketahui manusia Karena ilmu Dan pengetahuan tidak uh, bel Belum maju Dan uh, Zaman uh, Kapan waktu ini, ya, sud Sudah di apa, Jelaskan uh, untuk umum Itulah lahirnya seperti bola itu Kapan waktu ini? Beberapa ratus tahun yang lalu. Bukan maksudnya seribu tahun yang lalu. Bukan. Bukan maksudnya zaman Rasulullah. Ada sebahagian apa, tanda untuk masalah itu. Seperti surat Ar-Ra'di Al yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'di, ayat apa? Tolong diperhatikan, salah satu tandanya adalah di eh, ayat ini ayat kedua surat Al-Ra'di, Allah yang Rafa' samawati b'giyir amadin taraunha. Allah lah yang apa, eh, meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Itulah tentang eh, mungkin masalah itu. Atau eh, malam dan siang, bagaimana matahari hilang bulan ah, masuk langi. uh, uh, yani di langit. Atau berarti itulah apa yang digantikan malam uh, apa dan siang. Ikhtilap al-layl wal-nahar, semua kata kata. Firman Allah subhanahu wa ta'ala Tentang ikhtilaf al-layl wal-nahar Allah subhanahu wa ta'ala Apa memasukkan Malam dalam Siang, dalam hari Atau Memasukkan hari dalam Malam, itulah contoh Baik untuk masalah Caranya uh, Enciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan bumi itu Bagaimana itu semuanya contoh, semuanya tanda tapi zaman dahulu zaman, apa, awal bi'sat itu tidak dijelaskan uh, manusia pada zaman itu, karena uh, belum maju pada zaman itu dan kalau kita sekarang uh, bisa uh, menggunakan ayat-ayat itu sebagai ayat uh, mu'jizah yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah Mewahyukan mukjizah itu kepada Rasulullah pada zaman itu, itulah ilmu yang sekarang dijelaskan untuk kita. Dan zaman dulu tidak e, e, belum jelas untuk kita, untuk manusia. E, saya e, mungkin apa jawapan saya e, belum cukup dan e, kalau atau belum lengkap kalau e, ada Persoalan yang apa menambah persoalan itu tambah persoalan itu itulah apa pertolongan saya insya Allah beliau siapa yang sudah bertanya azhar insya Allah insya Allah menambah persoalan itu dan insya Allah nanti saya menjawab yang lebih lengkap insyaallah apa hmm, terima kasih banyak ustaz terima kasih tu, tu, tu, tuan tuan, tuan Faisel kita tidak membutuhkan untuk semua apa apa yang ada di ilmu ayat atau riwayat Allah Subhanahu wa taala berfirman kita apa membaca ayatnya wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha Ilahu. Rus? Semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa Taala apa memasukkan hal itu dalam Al Quran. Maksudnya apa? Maksudnya semua ilmu, maksudnya semua semua kebutuhan manusia, semua apa keperluan manusia untuk mendapatkan akibat baik di dunia akhirnya semuanya adalah di Al-Quran. Maksudnya semua, bukan maksudnya misalnya kita harus, uh, walaupun ada mungkin sebahagian contoh untuk masalah kimia, masalah fisikal, ada di Al-Quran. Tetapi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala semua apa yang diperlukan manusia untuk mendapatkan husnul khatimah atau husnul akibah itu itulah maksudnya Allah Subhanahu wa taala kalau begitu kita tidak perlu ayat atau riwayat untuk semua masalah sosial di apa semua masalah ilmu di apa alam niat apa terima kasih banyak ustaz syukran sama-sama rasanya -sama sudah begitu jelaslah jawapan yang ustaz berikan. Uh, rasanya ada soalan lagi daripada teman-teman. Jadi uh, kita sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Syukuran kasiran diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Sheikh Ali Rabbani di atas perkongsian ilmu pada malam ini. Hmm. Jadi seterusnya sebagai penutup uh, alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Ahsan pun ada hadir bersama kita. Jadi kita menjemput beliau untuk, untuk membacakan doa penutup kelas kita pada malam ini. Apa bapak Ustaz, uh, syukur. Jazakallah, saya rasa benda. Alhamdulillah, Alhamdulillah, <coughs> Alhamdulillah, rajim Jadi sebelum mana membaca doa sebagai penutup, uh, Ingin nama maklumkan Darum Mustafa ada buka tabung untuk bantuan mangsa banjir eh, yang berlaku di Kuala Lumpur dan kawasan sekitar Selangor. Jadi boleh rujuk kepada mesej-mesej yang kita hebatkan. Jadi kita buka dalam seminggu uh, atas nama bonda Fatimah Tuzahara. Jadi bantuan ni kita salurkan atas nama bonda Fatimah Tuzahara dan bila dah berdiawak, eh, tidak lama lagi kita akan sambut. Jadi apapun saluran ni dan bantuan pun kita akan serahkan kepada penerima. Kita akan katakan ini bantuan daripada bonda Zahra alaih asyarakat. Jadi kita buka dalam seminggu kerana kita pendekkan tempoh tu Kerana kalau masa dia agak panjang mungkin uh, apa tu uh, keperluan tu akan menganggulah. Maksudnya mereka sangat memerlukan masa-masa sekarang ini. Jadi kita pendekkan masa itu supaya bantuan ini cepat dapat kita salurkan kepada mereka. Jadi insya-Allah sama-sama <coughs> kita uh, angkat tangan kita mohon kepada Allah azza wajalla. Kita mulakan dengan doa Imam Zaman ajar Allah taala Fathiyau Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kulli waliykal hujjat ibn al-Hasan. Selawatuk alaihi wa ala aba فيها به الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توأة وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك الله ما باسمك العظيم الأعظم العزيز العجل الأكرم بدماء شهدائنا وبحكيمات زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على ديني وعلى محبة الحسين وزيارته في الدنيا. وشفاعته في الآخرة إلهي يا حامل بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطم بحق فاطما يا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين اللهم عجل لوليك الفراج اللهم رزقنا شهادة في سبيل اللهم احفظ قائدنا الألخام نئيم Allahumma qdi hawa'ijana fi dunia dunya wa fil akhirah. Allahumma qdi dayn duyunana wa'fu 'an dhunubina. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad sholli. Di... Kita juga lupakan sahabat-sahabat kita di Palestina, Iraq, di mana di mereka di Indonesia dan juga kepada mereka-mereka mereka yang dilanda musibah banjir di negara kita dan mana-mana negara yang di hujan ini kita mohon kepada Allah supaya diberikan mereka kekuatan kesabaran dan keselamatan dan dikembalikan segala harta-harta mereka. Insya Allah kita mohon kepada Allah supaya hujan ini berakhir dengan sempurna dengan cepatnya dan kita juga akan wabak yang lain negara kita yang masih belum habis. Dan Allah selamatkan kita semua daripada segala bentuk fitnah, segala bentuk ajaran jahat daripada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Dan di peruntuk doa ini sama-sama kita membaca al-fatihah untuk hajat-hajat ikhwan dan akhwan, mu'min, mu'minat. Juga kita niatkan untuk sebagai penyembuhnya supaya Allah memberikan syafaat kepada mereka-mereka mereka yang sakit dikenal ikhwan kita, jemaah kita, keluarga kita. Dan juga untuk kita hadiahkan kepada arwah para maksumin, para anbiya, para rasul, para, usia, para awliya. Dan guru-guru alim ulama kita, ibu bapa kita, sahabat kita. Al-Fatiha ma tasriku bi ala Muhammad wa Ali, alihi alihi alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin, iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Ihdina suratul mustaqim, suratul nadhina an'amta alihim. Ghairil mazlubi alihim wa rabbalin. Syukuran saya Faisal. Syukur Hussain kepada semua ikhwan yang terlibat dalam jayahkan putri minyafan. Sekarang persiran diucapkan kepada Al-Falah Ustaz Sudi, untuk membacakan doa penutup untuk kelas kita pada malam ini. Terima kasih banyak juga kepada semua teman-teman yang meluangkan masa untuk menghadiri kelas ulum tafsir pada malam ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada team tim Darul Mustafa yang menjayakan kelas kita kali ini. Jadi sebagai penutup kita kita baca selawat untuk kelas kita berlangganan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa'ali Muhammad Majl farajahum Sehingga bertemu lagi di minggu hadapan Di hari dan waktu yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh